Kaffet är fortfarande ransonerat men bensinen blir fri. Men priset är på tok för högt tycker man. 72 öre och bor man i glesbygden är priset ännu högre. 80 öre. Prins Bertil ställer upp i en folkrörelsekampanj och uppmanar det svenska folket Ingen sprit vid ratten. Ingen sprit vid ratten. Detta är den appell som idag går ut till Sveriges folk. Bakom appellen de stora folkrörelserna, idrottsrörelsen, organisationer av arbetsgivare och löntagare, våra politiska ungdomsförbund, motororganisationerna, försäkringsverksamheten och självfallet hela nykterhetsrörelsen. Med få ord sagt, hela det sunt tänkande Sverige. Jag vädjar nu till Sveriges folk att skapa en kraftig opinion mot sprit vid ratten. Det är det svaga och liknöjda och nonchalanta som måste väckas till att avstå från spriten när det gäller att köra bil eller motorcykel. Motorprinsen Bertil är en kampanj som uppmanar svenskarna att inte köra bil om man har druckit sprit. Alva Mydaler blir chef för Förenta nationernas sektion i New York för sociala frågor. Hon får en årslön på 11 000 dollar skattefritt och 1 000 dollar för representation. Alva Midal som i Sverige tidigare har varit bland annat studierektor vid socialpedagogiska seminariet bor för närvarande i Genève där hennes make Gunnar är chef för FNs ekonomiska kommission för Europa. Sveriges äldsta universitet, Uppsala universitet, grundat 1477, får i april sin första kvinnliga professor hon heter Järd Enekvist och utnämns i koncerten till professor i geografi.